Dnes nám zbývá jedno dopoledne a jedno odpoledne hm? na probrání třetí fáze výcviku a na združení těch třetí fáze s první dlouhou druhou fází, kterou jsme se učili včera předevčera, hm? a předevčera. A třetí fáze je vlastně poznání. První dvě fáze, jak jsme už řekli, je příprava poznání. Třetí fáze je poznání opravdové meta ve smyslu sjednocení všeho. Meta. Já neříkám láskou, protože Lukášovi se to nelíbí. Ale láska není vůbec špatný překlad. To je jenom naše jazykové omezení, že toto slovo spojujeme s vášní. Ale existuje. Pálí je proto meta. No hm? a pro lásku meta se neříká. Pro lásku se jako láska existuje mnoho druhů hm? lásky. Ta láska, která, samsálická láska, ty se říká chtíč. Hm? Proto je taky pálí. <laughs> A potom náboženská láska a tak dále, láska k učiteli, tomu se říká Pema, Prema. V Mahajánové tradici je víra, což je základ, což se nejvíc právě zdůrazňuje. V tantrické tradici je definovaná jako láska, jako Prema. a no to je čistá láska. Tak tady ta třetí fáze poznání tedy meta nebo lásky ve smyslu čisté lásky, hm? jako sílu, hm? jež združuje protiklady a překonává protiklady. Čili je to vlastně jednota. Hm? Ale tato jednota není, neznamená, jak už jsme se zmínili, že člověk si není vědom rozdílu na tomto světě, ale je to jednota v těchto rozdílech. A tato jednota v těchto rozdílech je definována. opravdová láska zahrnuje všecko a překonává rozdíl mezi já a ty, ne? mezi jednotlivcem a mezi kolektivem. Tedy opravdová láska je vlastně jednota, která patří všem bytostem. Objekt opravdové lásky tedy není jednotlivec. Jednotlivec si nejprve, ne, nachází v sobě. Hm? To je ten, ta první fáze, která je tak důležitá. Ale objekt opravdové lásky pak už není jednotlivec, ale jsou všechny bytosti. A všechny bytosti pak jsou tež obsažené v jednotlivci a jednotlivéci je obsažen ve všech bytostech. A všechny bytosti... Hm? Jak už jsem se zmínil, dle tradice vysudimaga, prohloubení Není možné dosáhnout na sobě jako objektu. Hm? Ovšem, to, to se stahuje jen pro začátečníky. Jestliže projdeme tím výcvikem, o kterém jsme se zmínili, hm? tou praxi prohlubování metou, jestliže dosáhneme třetí žány metou, jestliže dosáhneme pak žány i na těch osobách pěti, Osobách, které jsou nám blízké, pěti osobách, které jsou nám neutrální, pěti osobách, které se nám zdají nepřátel, jako naši nepřátelé nebo nesympatiční. <coughs> Pak i tato praxe sjednocování láskou, a rozptilování lásky ve všech sférách bytí je praxe, která je spojená se, se s praxí pohlub, pohloubení. Tedy, eh, aby člověk dosáhl tohoto jasného pochopení hm, meta jakožto síly, sjednocující síly, hm, rozbíjející rozdíl mezi sebou a druhými, mezi. Všemi druhy tvorů, jako síla patřící. jež objekt jsou všichni tvorové, všichni bytosti všech světů. Všechny bytosti všech světů se, jsou pojímány v této praxi jako 12 objektů. 12 objektů schrnuje všechny představy, které člověk může mít o bytostech a jejich rozličnosti. A z těchto představ pět představ jsou nekonkrétní neboli abstraktní a patří všem bytostem bez rozlišení a sedm jsou představy bytosti s rozlišením tedy pět bez rozlišení a sedm s rozlišení. radši si to napište protože nevím jestli si to budete moci pamatovat všechny těchto 12 objektů. Hm? Tedy nejprve pět představ bytostí bez rozlišení. První je sabbe, sata. Hm? sabé satva, všechny. Hm? Bytosti, ať jakýkoliv živočí je bytost. Bytost ve smyslu sat, že existuje. Čili my jsme bytosti v tom smyslu, že existuje. Sabe sata. Sabe pana. Vše, co existuje, má Prána, čí životní energii, důležitý, jeden z nejdůležitějších konceptů orientální filozofie. My pro něj nemáme v češtině možná ani správný překlad. Prána většinou se dá přeložit jako. mají životní energie, nebo hm? to, že nemáme nic lepšího, tak to přeložíme jako životní energie. to vlastně to, co dělá svět živý. V buddhismu, buddhistické filozofii existují dva druhy. Životní energie se nazývá džívita indria. Indria je schopnost a džívita je života. Schopnost života je dána právě touto pránou. A schopnost života, tato životní schopnost, neboli prána, životní energie, existuje jak v živých bytostech, tak i v neživých bytostech. I v kamenech, ve stromech, všude se nachází prána. ale to, co nás drží na životě, jakožto eh, žijící se bytosti, to je takzvaná živočišná prána. Hm? V budismu se mluví o rupa jivita indria a náma jivita indria. Hm? Rupa jivita indria je schopnost života, která patří neživým věcem a schopnost života, která patří živým věcem. Hm? A to že žijeme hm? je právě daný tím, že žijeme jako bytosti s duchem. Hm? Co v nás se chápe jako eh, duše, ale duše je není Nejlepší překlad, protože, jak ví, všichni víme, buddhismus popírá existenci duše, ale duše je koncept hodně podobný právě prána. Čili sabé pána, první je sabé sata, všichni již existují. Hm? Jež důzí, všichni, kteří mají prána. My existujeme v tom smyslu, že máme tu prána, máme tu životní energii. Hm? Ži máme životní energii patřící nejen rupa, ale patřící náma. Hm? Patřící Mysli. Hm? Mysl se, jak jsem se zmínil, mysl se nemůže hýbat bez prána. Aby se mysl hýbala, potřebuje prána. Čili prána tež je spojená s konceptem větru. Hm? Pohybu, energie. Velmi těžké přeložit, ale že to máme, proto existujeme. Kdybychom to neměli, tak tady nejsme. Čili existujeme v tom smyslu, že existujeme, existujeme v tom smyslu, že máme prána, hm? existujeme v tom smyslu, že jsme existující, že jsme bytosti, že máme prána, sabé sabé pána, sabé bhutá. Hmm? všechny bytosti existují v tom smyslu že bhuta je taky problematický termín na překládání dá se to přeložit jako že máme ducha hmm? Všich... všechny bytosti existují v tom smyslu, že mají ducha Sabe Satá, Sabe Pána, Sabe Bůta, Sabe Pugala. Pugala znamená putgala, znamená, že jsou jednotlivci. Ani dvě kočky, ani dva mravenci nejsou úplně stejní. Všechny bytosti, které existují. A právě proto na světě existuje hněv, protože si toho nejsme vědomí, že všechny bytosti, které existují, mají svou individualitu. Ani dva psy, ani dva... ani dvě myši nejsou úplně stejné. Vždy najdeme rozdíl. A tento rozdíl je, protože neexistují dvě bytosti, které mají úplně stejnou karmu. A čili mnohotvárnost světa je daná mnohotvárností karmy. Mnohotvárnost karmy je... Karma je tak mnohotvárná, že se ne, není možné, aby dva, dvě individua byly stejní. Hm? Čili eh, sabé satá, všichni ti, který mají existenci, všichni ti, který mají pránu, všichni ti, který mají ducha, všichni ti, který mají, Individuum hmm? individualitu. A všechny veškerenstvo, ať jsou to pekelníci, či zvířata nebo lidé, mají individualitu. Hmm? A poslední je sabbe Atá bháva pariápana. A ta je taky koncept. Čistě buddhistický. Hm? A ta znamená já. Hm? Atman. A teď budisti nevěří v Atman. Atman je něco, co jsou definicí, pojem já. Hm? V indické filozofii je spojen s pojmem něčeho, co je stálý a co se nemění. Teď budisti, ale nevěří, že na světě existuje něco, co je stálý a co se nemění. Ale přesto existuje já, existuje ty. Čili jak to nazvat? Nemůžeme to nazvat atma, protože nevěříme ve skutečnost atma. Hm? Já jako něco nemě, neměného, tak to nazveme atma bhava. Hm? Bhava je věc, hm? tu věc, kterou ostatní, hm? nebo kterou se běžně nazývá atma já. Čili v buddhistické terminologii to znamená, komplex náma růpa, komplex tělesnosti a duševnosti, komplex objektu a subjektu. Čili všichni, který existují jako komplex objektu a subjektu. A těchto pět představ zahrnuje všecko co na světě existuje jako živá bytost. Hm? Všichni od mravenců do bohu, do všechno, co je viditelné, neviditelné, velké, malé, jak jsme už recitovali na začátku, se dá společně definovat těmito pěti atributy. Hm? Existuje to, má to pránu, má to ducha, má to individualitu a má to komplex subjektu a objektu. Hmm? Sabebuta. Sabebuta. Hmm? Co to je ten duch? No tak to je eh, mysl. Bhuta je má mnoho významů. Bhuta jsou taky ty bytosti, které zemřely, hm? se nazývají Bhuta. Hm? Bytosti, které nemají tělo hm? a existují jako v Bardo. Hm? To všechno patří pod Bůta. Ta si, jak bys to přeložila? Duch, no, jinak se to nedá přeložit. Máš nějaký lepší překlad? Tak na něco. Duch ve smyslu duševno. Hm? Tak to je těch pět představ, které zahrnují všecko živé, co na, na tomto světě a na všech jiných světech existuje. Hm? Všechno živé je, se dá definovat těmito pěti atributy. Existuje to, má to pránu, má to ducha, má to individualitu a má to komplex subjektu a objektu. Hm? To je tedy. Definice veškerenstva, definice všeho, všech bytostí z hlediska společných vlastností. A teď sedm patří definice všech bytostí z hlediska rozdělujících vlastností. Ty nejasnější rozdělivující vlastnosti jsou vlastně některý z nás jsou mužského pohlaví, některý z nás jsou ženského pohlaví, hm? některý z nás jsou ária, hm? některý z nás ária v buddhistickém smyslu znamená ctihodný, hm? ctihodný je ten, kdo poznal Objekt osvobození. To je ctihodný. A běžný člověk, tomu se říká Putu Džana, Putu Džana doslova znamená pritak. V sanskritu prytak znamená oddělený. Ten, kdo poznal objekt osvobození, se, osvobození, se nemůže se, sebe. Samotného považovat jako oddělenou bytost. A protože nepovažuje sebe samotného jako oddělenou bytost, proto jeho nečistoty ducha, ať je v tom nejnižším stupni probuzení, či v tom nejvyšším, ať je v tom nejnižším stupni probuzení jeho nečistoty ducha, pak jsou daleko menší. Tím, že nevěříme, ne teoreticky, ale přímou zkušeností, že nevěříme v žádné pevné já, stáváme se <těk> jako ctihodný ária. A ten, kdo věří ve já, ty, on, ona, jako něco skutečného, ten je pak Putuđana. Putuđana znamená oddělená bytost. Tak jestliže chce, chceme opravdu pokročit ve, ve studiu buddhismu, měli bychom dosáhnout toho, aby jsme přestali sebe považovat za oddělenou bytost. když toho člověk dosáhne, dosáhne už mnoho a pak už nemusí se bát stavu utrpení hm? a jeho existence jde od dobrého k lepšímu. Mhm. No, prosím, mohl o tom objekti osvobození ještě povedat, že jak se to Uznává objekt osvobození. No na to je právě ta vypasaná. První musíš poznat přirozenost zkušenosti ve světě. Co opravdu ve světě existuje. Tím, že jsme pomílení hm, o obsahu naší zkušenosti ve světě, tím jsme oddělené bytosti. Jestliže se zbavíme tohoto pomílení a bez, bezprostředně. Máme bezprostřední zkušenost nejáství, ne teoretickou, ale meditační, no tak jsme nejsme oddělené bytosti. Hm? Ale jsme ctihodné bytosti no, v tom budistickém smyslu. co to znamená, že první tradiční vypasanová metoda, první poznáš objekty moudrosti ve světě, opravdové objekty ve světě, to jsou ty pět agregátů existence, 12 sfér poznání, osmnáct elementů poznání a tak dále, poznáš jejich vlastní, vlastnosti, které jim patří, jako tvrdost zemi a tak dále, přijímání pocitu a tak dále. Pak poznáš, že tyto vlastnosti, tyto elementy jsou neustále v procesu vznikání a zanikání. Tento proces vznik. Vznikání a zanikání znamená ducha. Ducha znamená stav neuspokojení. Ve světě se nedá neuspokojení najít. Se nedá uspokojení najít. Tomu se říkat první je poznání. Objektu moudrosti, hmm? pak je poznání ve smyslu ne. Týrana Paryňa. Týrana znamená vyzkoušení si tohoto objektu tím, že pronikneš jeho společné vlastnosti. Všechny tyto pravé objekty, opravdové objekty zkušenosti ve světě, jsou objekty, které vznikají a mizí v každém momentu poznání. No, jestliže to poznáš, no tak projdeš jistým a teď nemáme čas o tom mluvit, někdy můžeme udělat nějaký vypasaný kurz, hm? Když projdeš jistým stádiem poznání, vypasanou, poznání vhledu, hm? dostaneš se přes pozorování, vznikání a zanikání, když to je základní vypasaná, neboli hraní vypasaná, dostaneš se do zralé vypasany, kdy tento proces vznikání a zanikání je tak rychlý už, že už nevidíš vznikání, vidíš jenom zanikání, pak je odvrácení se od těchto objektů zanikání, které vede k nejvyššímu vhledu ve světě, to znamená poznání rovnoměrnosti mysli vůči všem, Objektům, které vznikají a zanikají. Jestliže pokračuješ v kontemplaci, no tak pak mysl se může odvrátit od objektů vznikajících a zanikajících do poznání toho, co nevzniká, nezaniká. Toto je klasická lak laktong, když tomu říkáte, jak je provázená nejen v tervádě Sarvá je to samý. Hm? Proto kritika takzvaného raného buddhismu nebo Hinayana nebo jakkoliv to nazveš, vůči mahajána je, že jejich lakto, hm? jejich vypasaná je vůči konceptům, ne vůči eh, realitě. Hm? To je kritika právě Terovády, vůči Mahajání, vůči tere, Tantrajání a tak dále. Musíš tímto procesem projít, abys poznal druhou stranu. Musíš mě projít mu, jako poznání muk toho, co vzniká zaniká, aby se mysl obrátila k tomu, co nevzniká nezaniká. nezaniká. to Mahajáně začínáš konceptem toho, co nevzniká, nezaniká. Ty jsi to nepoznal, ale věří, že to učitel to poznal, nebo že někdo to poznal. Jenomže nemáš bezprostřední zkušenost. A tímhle právě to vypasanou dojdeš k bezprostřední zkušenosti objektu, který nevzniká, nezaniká. Ať když máš bezprostřední zkušenost z tohoto objektu, který nevzniká, nezaniká, tak se staneš Přestáváš být oddělená bytost a staneš se ctihodná bytost. To je ten tradiční buddhistický přístup, který se učí i v, v Nygma, i v, no, všichni to vědí. To je tradiční přístup. My teď jsme udělali trochu odbočku vrátíme se k našemu tématu e, tak e, bytosti ve smyslu rozdělení je tedy sedm hm? atributů bytosti ve smyslu rozdělení a rozdělení jsou rozdělení mezi námi bytostmi jsou rozdělení ne, ve tři druhy hm? rozdělení první je podle sexu hm? Někteří z nás jsou mužského pohlaví, některý z nás jsou ženského pohlaví, to je první rozdělení. Čili sabba itio, sabbe purisa. Sabba itio znamená všechny, jež jsou ženského pohlaví, začíná se ženským pohlavím, všichni ženy, potom všechny, všichni muži, sabbe purisa, to je první rozdělení. Sabe ária, všichni, kteří jsou ctihodní v buddhistickém smyslu, všichni, který mají bezprostřední zkušenost, objektu vysvobození, hm? objektu, který je nad, utrpení vznikání a zanikání. sebe anária. Anária znamená oddělené bytosti. Všichni ty, kteří se považují za něco odděleného, skutečného. To je druhé rozdělení. A třetí rozdělení je podle sfér existence. Gati. Gaty znamená doslova podle chodu, ve kterém se nacházíme. A to je rozdělení sabbe Deva, někteří z nás jsou bohové. Hm? Teď mezi námi vidíme málo bohu nebo vůbec žádné. Ale dřívější lidé byli daleko čistší než jsme my, tak žili s bohama dohromady. Hm? a vedlo se jim dobře. <laughs> tak všichni bozi, hm? sabbe Deva, sabé Manusa, hm? Manusa, v indickém poeti Manusa znamená všichni potomci Manu hm? u nás by to byli sabbe Potomci Adama, stejná legenda, první člověk v Indii se jmenuje Manu, u nás se jmenuje Adam. Všichni potomci Adama nebo Manu, sabé Manusa a je Vinipatika. Vinipatika znamená všichni ti, kteří spadli. Co to znamená, spadli? že nejsou ti, co spadli, nejsou schopní hm? pokud jsou v tomto gati, v tomto stavu chodu věcí, kterém se nacházejí, nejsou schopni poznat objekt vysvobození. Hm? Nemají hout na to intelekt. A jsou to Zvířata. Hm? Zvíře se musí první narodit jako člověk nebo jako Bůh, hm? aby mělo šanci na osvobození. A to spadlo. Pak jsou to obyvatele pekel, hm? pekelníci. A pak jsou to hladovi duchové. Tito tři druhy bytostí nemůžou jsou spadly, protože nemůžou v jejich chodu věci, v jejich sféry existence poznat objekt. Osvobození. musí se srodit mezi námi, lidmi, nebo mezi bohy, hm? aby to poznali. No a tak to schrnuje hm? těchto 12 hm? objektů, schrnuje všechnu možnou představu, o životě, jakou můžeme mít. Všechny živočichové patří do... ...se dá definovat těmito 12 atributy. A jak už jsem řekl, pět atributů jsou společné a sedm jsou společné bez rozlišování a sedm je s rozlišování tak je třeba si to pamatovat. A teď všechny živočichové, dle dunistické představy, tenhle ten náš svět, ve kterém se nacházíme, je jako zrnko písku v nekonečných světech univerze. A ve všech systémech světu existují různí tvorové. A, A tedy meditující si vizualizuje tyto bytosti, ne konkrétní představa, ale abstraktní představa ve všech deseti směrech. Aha. Jak to dělá jak už jsem říkal, v pevné pozici, hm? jako nejlépe jako pyramida. Hm? Jestliže tak dělá, je možné, že pak bude vidět nekonečné pyramidy. Jestli je zářivá pyramida, bude možná vidět nekonečné zářivé pyramidy ve všech sférech světu. Začíná před sebou. Podle indických představ nemusíte hledat východ. Když zavřete oči, východ je před váma. Hm? Čili v mandale světa. Východ je vždycky vpředu. Duchem vytvořené mandale hm? světa. Východ je vpředu. Čili začíná se ve východním směru. Puri mája, disája. Hm? Kurimaya, Disaya, teď 12 objektů. Sabe Sata, Sabé Pána, Sabé Buta, Sabé Pugala, Sabé Atá, Bhava, Paria Pána, sabe Purisa, Sabé Arya, Sabé Anária, sabe Deva, Sabé Manusa, Sabé Vini Pátika. Ve východním směru si vizualizuju těchto 12 objektů v nekonečných světech ve východním směru. A co dělám, když si je vizualizuju, Přeji jim, aby byli bez A Avera hontu, tentokrát plurál, studenti sanskritu. Averá hontu, aby hontu, aniha hontu, suki atana, pariha Nechť všechny tyto bytosti, nechť bez nepřátelství, nechcou, bez nenávisti, nechť bez překážek. nechť jsou, nechť se nesou sami sebe ve štěstí. A teď, jak už jsem se zmínil, dle indických představ právě tantrici, tyto představy vyhazují do vzduchu. Podle indických představ to, co je mangala, hm? to, co je vede ke štěstí, to, co vede k dobru, je na pravé straně. Právě proto se říká Avalokiteshvára je Váma dišastita hm? v mantre stojí na levé straně, protože na levé straně jsou všecko to, co je v neštěstí, <laughs> co je ve velké mizérii, proto Avalokiteshvára, bodhisattva, soucitu stojí na levé straně. Ale jestliže chceme se mangala, jestliže chceme to, co je dobré, no tak musíme na pravou stranu. Čili točíme se na pravou stranu. Z východu na pravé straně pravá ruka sanskritu, studenti sanskritu ví, pravá strana je jižní strana. Čili automaticky točíme se myslí, na, když se točíme mysli napravo, točíme se na jih. Napravo a na jih je stejné sanskrit. Čili mandala světa, to, co je před náma, když si zavřeme oči, a, Podíváme se před sebe, tak tam je východ. Když se podíváme napravo, tam je jich. Jižní část mandaly. A v jižní části mandaly opět 12 objektů, které. Všechnu, všechny představy o bytostech, které můžeme mít. Není žádná výjimka. Všechny bytosti ve všech světech na pravé straně. Na jižní straně. Sabe satá, sabe bhuta, sabe satá, sabe pána, sabe bútá, sabe pugala, sabe Sabajtijo, Sabepurisa, Sabé Aria, saba Anaria, Anária, Sabedeva, Sabé Manusa, Sabé Vinipátika. A se na, na pravou stranu, čili za náma je co? Když před náma je východ, za náma je západ. Západ je za náma, tak pokračujeme na západě. Zase 12. Objektů, které schranují veškeré možné představy o bytostech ve všech světech. nekonečných světek. sever. Hm? Na levé straně je tedy sever. Tak to je jeden kruh. Další kruh je Anudisa. Anudisa znamená mezi směry. Hm? A mezi směry máme tež čtyři mezi to znamená východní mezi směr, jižní mezi směr, západní mezi směr a severní mezi směr. V, u nás by se řeklo na jihovýchodě a tak dále. Ale v sanskritu se říká směr. O co se jedná, je jasné. Začíná východ, čili východ a tak dále. Nad námi ve všech světech a pod námi ve všech světech. Čili deset směrů. A ve všech deseti směrech se nacházejí nekonečné, nekonečné světy. Nespočítatelné světy. Čili výzva k dalšímu rozbíjení hranic. Modří, muži, nejenom muži i ženy, modří lidé ve všech kulturách věří, že tato mysl nemá žádné omezení, její omezení je právě to omezení, které jí sami dáme. Bytosti též nemají žádné omezení. Omezení bytosti je to omezení, které si sami vytvořili. A? Láska, jak ve smyslu meta, je právě to, co je k tomu, aby to rozbíjelo tato omezení. Toto je vysvobození meta vyslobození láskou. Čili po rozbíjení malém, hm? první rozbíjení v rozlišování mezi to, co je nám příjemné a nepříjemné a neutrální, to musíme rozbít, pak rozbijeme. tímto cvičením. Hmm. Přestože jsme si vědomi rozdílu, Realizujeme nerozdílnost v rozdílech. A ta nerozdílnost v rozdílech právě patří, to je síla meta, kterou v první fázi by meditující nachází v sobě. A pak v druhé a v třetí fázi ji poznává jako něco, co ne ho rozlišuje od druhých, ale co ho sjednocuje s druhými. Hm? Jestliže pilně cvičíme tu mezifázi, druhou mezifázi, to na jedné osobě a dosáhneme pak prohloubení s tím, naučíme se prohloubení, tak v Burmě se toto cvičení cvičí jako 480 vstupů a výstupu ze prohloubení. Z třetího prohloubení. Protože 4 prání, 10 směrů a 12 objektů. 12 x 10 je 120, 120 x 4 je 480. Čili 480 x vstoupit do prohloubení a vystoupit z pohloubení. Vstoupit, vystoupit, vstoupit, vystoupit. vystoupit. Čím rychleji, tím lépe. Celé toto cvičení se je možné udělat za hodinu, za hodinu a půl. A tím, že mysl vstoupí do prohlubeň, vystoupí do prohloubení, stává se měkká a ohebná. A tato měkká, ohebná mysl pak pracuje ve vypasaně výborným způsobem a dá se s toho udělat rychle a hluboké poznání. A I když nepoužíváme to prohloubení, ale stojí za to se cvičit postupem času v prohloubení a, a i když to Neděláme s prohloubením toto cvičení, by nám mělo otevřít duši, otevřít horizonty a dát nám jistou intuici nebo bezprostřední poznání velikosti lásky a malosti nás samých. Jestliže to, dokáže, jestliže to dokážeme, dokázali už mnoho a naš, kvalita našeho života by se měla měnit. pristávku a pak si to pročvičíme postupem. Tak dejme tomu takových 15 minut pristávky. Je to no. zvláště, no, že nie je nejaká taká pomoc, jako na tú bolest, aj při ospalosti? Jako, jakou předkonecí dal? Bolest a ospalost? No, mnoho pomůcek, záleží na to. Na tú ospalost. Na tú ospalost? Na tú ospalost. Na to spalo tak nejdůležitější je, aby si stále použív, aplikoval svoji mysl na objekt poznání. Jestliže mysl je líná, tak je to spalá. Ale tím, když stále ji aplikuješ k objektu poznání, ať je to samatový objekt nebo vypasanový objekt, tak mysl nemá čas. Z čeho pochází ospalost? Z buddhistického meditačního poznání ospalost pochází z nejasnosti objektu. Hm? Jestliže je objekt jasný a máš jasné poznání objektu, tak nespalost nemusí, ne, nemůže být jasná. Nespalost e, e, ospalost se stává jasná, když Ztracíš jasnost objektu, ospalost proto patří čemu? Nevědomí, my všichni máme nevědomí, ale to nejasnější vyjádření našeho nevědomí je právě ospalost. Probuzený muž je stále vdělý. My, my máme ospalost, protože ještě jsme se ne, neprobuzený tak aby se zprovodil, musíš a meditovat. Musíš a meditovat znamená stále vést mysl k svému meditačnímu objektu. nemáš čas na odpornost. To je z buddhistického hlediska. No ale pomůže, normálně pomůže, když se omeješ studenou vodou, nebo jdeš na procházku, uděláš nějakou yoga asan. A nebudeme teda zvonku? No, jak se o to dívá? Můžeme. Tehle je akorát tak prýmně, že není butální. No, tak můžeme. Může. Učitě, když se dělím, když se dělím, když se dělím, když Субтитры э DimaTorzok Na všichni, jako na já jsem měl malé vztahy k tomu, když To Já jsem měl malé taky ale tomu, když když sedím no, na zemi. Já k tomu, když jsem měl malé vztahy k když jsem mám to, vztahy k tomu, když jsem to malé vztahy to tomu, když jsem když to ten je to, je to pevnější daleko. To. ačkoliv tomu ze začátku nechceš vědět, tak za stupem času se to vyklýství. Tělo, tělo je něco, co se stále mění. Když budeš sedět, tak se to stává čím dásem straší vlánku. Pokud nemáš jako já nějaký úraz, že... lidi jako já jsou částečně beznadějní, které volím ale to hodně no, To Jak, jak sedíš v Můžeš sedět v jako tady, tomu se říká sucha. pozice. právě dobře, takhle no. taky, tak. že no, tak. No, tak, no, tak no, sedět na těch dvou se no, na. Dobře, můžu vám poslat nějakou, co nám takže to, že je že se to vlastně je To jsou problém, že je, se se co je to že to to je, to, je to parže od těch, že vám tam na kanceláři, takže okolo 120. den sem. A každou přes gara koní, je, že se na. Každý se díčí je prostě, a zase se to nové. Tak se díčí na finiš занято я вот сейчас подиву он обостранно поделано сейчас забеги это где написано значит вот сейчас вот сейчас посмотрите что это за прибор вот это вот железный вот это вот на этом там на этом там вот так вот raz je jednou městečkem tože takhle bylo takže rekultivace to to se To je tak, je to lepší, tak je to že to zdekovalo. A se to, a je to, a to byste také se energii. A potom mm je tam -hmm. mysl že Nechomání ani to oviac ani spánovky. Myslím, taký rytm. Je to, že dva. To je dva vystřelený že Má mantry? No, no a to, no, je to Ale no, ty také ty energie, že už nedokáže dokáže že mu to tie ty že až deláš, děláš, děláš, děláš je a můžeš ho vždycky použít, protože ho nemůžeš ztratit. Mám to, co v tom ale můžeš v tom ale můžeš